Daniel se adresează împăratului Nebucadnețar și îi spune în felul următor. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupi-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea.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 Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea el. Chiar în clipa aceea s-a împlinit. Cuvântul acesta asupra lui Nebucat Nețar a fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucat Nețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc.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 toate națiunile din jur au fost cucerite. 70 de ani când a durat această dominație babiloniană, toți vecinii se temeau de ei. Nebucadnețar a fost al doilea împărat și a domnit 45 de ani. Reședința capitală a acestui imperiu era în Babilon. Era o cetate extraordinară, întărită cu ziduri puternice, o fortăreață puternică, o cetate foarte bogată, era numită cetatea de aur, pentru că toate bogățiile națiunilor subjugate, cucerite, se strângeau aici și aveau tot felul de zeități, dar în mod special se închinau lui Baal. De fapt, ei se afla, Babilonul se afla pe locul unde s-a construit turnul Babel. Acea zonă care, dacă ne uităm în Biblie, este foarte frământată în diferite perioade și Dumnezeu a avut evenimente deosebite și lucrări deosebite în aceste ținuturi, pe locul Iracului de astăzi. Nebucadnețar, când a cucerit Israelul, a luat de acolo, ca robi, printre alte sute de mii de oameni, trei tineri deosebiți. Trei tineri care nu și-au compromis încrederea lor în Dumnezeu, credința lor și stilul de viață, cu toate că au fost aduși de tineri ca robi. S-au evidențiat prin tot ceea ce au făcut. Este vorba de Daniel, Sedrac și, și Abednego. Acești trei tineri, în mod special, s-au evidențiat la curtea împăratului și... Foarte repede au fost recunoscuți ca niște oameni înțelepți și au ajuns în structurile înalte a acestui imperiu mare. Fără să intrăm în detalii, pentru că în această dimineață vreau să vorbesc despre pocăința lui Nebucat Nețar. Nebucadnețar, care a devenit al acestui imperiu și a domnit cel mai mult din 70 de ani, 45 de ani a domnit el, a avut ocazia să-l întâlnească pe Dumnezeu mai de multe ori. Prima întâlnire a lui Nebucadnețar cu Dumnezeu a fost atunci când în urma unui vis pe care el l-a visat, I-a pierit somnul și a căutat tălmăcirea acestui vis. A căutat să înțeleagă, realiza lucrul acesta că ceva îi se adresează lui, că are nevoie să cunoască taina acestor vise. Și n-a găsit rezolvare în mijlocul tuturor înțelepților pe care îi avea în imperiul acesta, doar Daniel, în momentul în care s-a hotărât să-i omoare pe toți înțelepții, pentru că nimeni nu putea să-i tălmăcească visul acesta pe care l-a avut, Daniel a ieșit din necunoscutul față de împărat, pentru că ceilalți argați ai împăratului cunoșteau despre Daniel. Și prin Daniel Dumnezeu i-a vorbit acestui împărat și... Ca urmare acestui fapt, el a realizat că există alături de Baal pe care el îl onora, respecta și îi se închina lui, există un Dumnezeu care pătrunde în intimitățile și în necunoscutul lumii din jurul nostru, dar mai mult ca și atât pătrunde în viitor, cunoaște viitorul. Și în capitolul 2, versetul 46 la 49, împăratul Nebucadnețar spune, atunci împăratul Nebucadnețar, când i s-a descoperit voia și planul lui Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel un împărat a unui imperiu în fața unui rob. Și-a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și El Era obișnuit cu închinarea. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și el descopere tainele fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și i-a dat daruri multe și bogăție. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonilor, Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă a treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Ședrac, Meșac și Abednego. Daniel, însă, a rămas la curtea împăratului. Prima experiență a unui împărat ilustru cu Dumnezeu și-a realizat. A realizat că Dumnezeul lui Daniel este peste toți Dumnezei. Lucru pe care aș vrea să-l notăm în această dimineață. Apoi, a doua experiență pe care Nebucadnețar a avut-o, pentru că a uitat prima experiență. Vedeți, așa se întâmplă în viața noastră. Dumnezeu ne cercetează. Dumnezeu creează oportunități prin care să-L cunoaștem. Oportunități prin care să ne apropiem de El. Dar Nebucadnețar a uitat cine este Dumnezeu. Și-a pregătit o sărbătoare mare și-a făcut un vițel de aur și toată lumea trebuia să se închine acestui vițel de aur. Dar, spre uimirea lui, trei persoane au rămas în picioare și nu s-au închinat. Spre mirarea lui erau liderii și printre ei era Daniel, erau cei care guvernau Babilonul. Ăștia nu s-au închinat. Și l-a cuprins o furie extraordinară, a pregătit un cuptor încins de șapte ori mai tare ca normal. Și a poruncit să fie aruncați în cuptorul cu foc. O altă experiență îi se pregătea acestui om, acestui împărat. Și după ce au văzut minunea lui Dumnezeu în cuptorul prins. Daniel, capitolul 3, versetul 28 la 30. Nebucadnețar a spus. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, Binecuvântat să fie Dumnezeului Ședrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Ședrac, Mesac și Abădnego. Va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca și El. Prima experiență, Nebucadnețar a înțeles că nu există alt Dumnezeu care să știe, care să cunoască în mâna căruia este viitorul. Și acum... A doua expresie a lui Nebucadnețar, nu există alt Dumnezeu ca, te, ca, ca să poată izbăvi ca și El. Și citatul pe care l-am citit în această dimineață exprimă a treia experiență pe care acest împărat a avut-o cu Dumnezeu. Nu toată lumea are harul pe care l-a avut împăratul acesta, dar pentru că era un om deosebit pentru că a răspuns pozitiv la primele două experiențe pe care Domnul le-a aranjat pentru viața lui, Domnul a vrut să-l cerceteze a treia oară și i-a vorbit de dinainte și i-a spus prin Daniel, împărate, este momentul în care trebuie să te pocăiești, să te lași de păcatele tale, este momentul în care să cauți neprihănirea, să nu mai asuprești și să-ți îndrepti viața ta. Și vreau să vă spun așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, că au trecut 12 luni când Dumnezeu i-a dat harul să acționeze la nivelul vieții lui. Aș vrea să înțelegem în această dimineață că este o diferență între declarațiile noastre și schimbările care au loc în viața noastră. E o diferență. Poți să ajungi la anumite concluzii și să faci declarații extraordinare, dar viața ta să nu fie schimbată. Și Dumnezeu n-a fost mulțumit cu declarațiile acestui împărat, cu coate că a vorbit unui imperiu întreg. N-a fost mulțumit, ci a vrut să vadă că viața lui este schimbată. Pentru că a văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut intervențiile lui Dumnezeu, a văzut ceea ce poate n-a văzut mulți alții și trebuia ca ceea ce a văzut să influențeze viața lui de zi cu zi. În momentul acesta Dumnezeu îi se adresează cât se poate de clar. Prin Daniel spunându-i, împărate, să-ți placă sfatul meu, îți dau un sfat. Dacă s-a închinat înaintea lui, Daniel a prins curaj și i-a dat sfat. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupi-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate. Foarte interesant. Mesajul nu era clar, nu era categoric. Poate că ți se va prelungi fericirea. Și de la momentul acesta când Daniel i-a dat un sfat lui Nebucat Nețar și până într-o zi când se plimba pe acoperișul caselor zidite, acum vreau să vă spun că în Babilon, erau minuni extraordinare. De fapt, dintre cele șapte minuni care caracteriza lumea din vremea lui, una se întâmpla acolo. Erau lucruri pe care omul nu și le poate imagina și nici nu le putem realiza. Cum le-a putut face? Grădini suspendate. Și când se plimba și se uita spre toate aceste realizări pe care le-a făcut, cuvântul ne spune că el, în loc să-l slăvească pe Dumnezeu care i-a dat putere, care i-a dat înțelepciune, care i-a dat finanțe, care a lucrat într-un chip minunat pentru el, a zis eu, eu le-am construit eu le-am făcut prin puterea tăriei mele. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul respectiv Dumnezeu i-a luat mintea. Și a ajuns ca un animal. De fapt a intrat în bolă monomaniei și nebucadnețar a început să pască iarbă ca vitele. Un împărat ilustru. Oamenii curtenii îl vedeau că se duce acolo în grădinile suspendate și mănâncă iarbă. Ia I-a crescut părul ca penele vulturilor și ghearele, ca și ghearele, unghiile ca ghearele la păsă. Era o înfățișare groasnic. Și veneau copiii și ziceau: ăsta e împăratul un bogatința. Dar ce face? Paște iarbă. Dar nu are minte. Nu știe el că oamenii nu mănâncă iarbă. El atâta știe. Ochii lui sunt ațintiți în jos. El privește numai pământul și tot ce vede pe pământ încearcă să mănânce, să ia, să cucerească, să, să țină pentru el. Și Dumnezeu i-a dat trei ani și jumătate să trăiască în această stare. I-a luat mintea. Și-aș vrea să înțelegem în această dimineață ce înseamnă să ai minte. De multe ori nu mulțumim lui Dumnezeu și nu realizăm că Domnul ne-a binecuvântat cu minte și că ce mare binecuvântare este aceasta. Până nu suntem bolnavi, nu realizăm ce mare binecuvântare este sănătatea. Până nu avem experiențe și tragedii în viața noastră, nu înțelegem ce mare binecuvântare este să fii păzit de Dumnezeu. Ce mare binecuvântare este să ai pe mâna lui Dumnezeu protectoare peste tine, peste familia ta, peste tot ceea ce tu ai. Când am avut accident, abia atunci am înțeles ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu, apărătorul tău protectorul tău. Oamenii se uitau să vadă cadavrele și noi am ieșit teferi de acolo, fiecare pe picioarele noastre. Pentru că avem un Dumnezeu care este alături de noi și care a zis, mai am de lucru cu ei, mai trebuie să lucrez cu ei. Diavolul îți via nenorocirea, dar Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Lui nebucabnețar, I-a fost dată 12 luni să se gândească dacă poate uni declarațiile lui cu faptele lui. Dacă poate să realizeze că nu-i de ajuns numai să declari despre Dumnezeu, ci să trăiești cu Dumnezeu este important. Să trăiești după principiile lui Dumnezeu. Și experiența aceasta a fost o experiență Deosebită pentru el pentru că trei ani și jumătate a fost printre animale, fără minte. Și îmi place atât de mult expresia care spune în versetul 34, După trecerea vremii sorocite, Dumnezeu ne dă vreme, ne dă vreme pentru pocăință, ne dă vreme cât să fim în încercare, sunt vremuri pe care Dumnezeu le stabilește în viețile noastre. După, vremea, după trecerea vremii solocite, eu nebucat am ridicat ochii spre cer.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 Am trăit ca un animal. După trei ani și jumătate, mi-am ridicat privirile în sus. Nu știu cât timp ai stat cu privirile în jos. Cât timp te-a fermecat pământul și iarba acestui pământ. Și poate nu numai iarba, poate alte jucării pe care le-ai găsit prin iarbă. Nu știu cât timp ți-a ținut atras pământul și legea gravitațională, ți-a ținut privirile spre pământul acesta, dar aș vrea să spun că Dumnezeu are vremuri de har pentru fiecare din noi. Aș vrea să spun că Dumnezeu poate ți-a dat un timp în care tu să te gândești, dar dacă există Dumnezeu, hai să-mi schimb viața mea, hai să schimb ceva în trăirea de zi cu zi. Vreau să-ți ridici privirile în sus și să înțelegi că deasupra pământului acestuia există cosmosul lui Dumnezeu și peste cosmosul acesta guvernează Dumnezeu. Că Dumnezeu chiar dacă este la nivelul acesta, se îndreaptă spre tine și tu nu ești un nimeni și tu nu ești un nimic. Și tu nu ești un strop de apă în oceanul lumii acesteia, ci tu ești prețios înaintea lui Dumnezeu. Dacă lui Nebucat Nețar i-a dat harul de trei ori să aibă experiențe deosebite cu Dumnezeu și a făcut declarații extraordinare, a venit un moment în care Dumnezeu i-a spus Nebucat Nețar, până aici, te bați tu pe piept Că tu, cu puterea ta, cu înțelepciunea ta, nu realizezi tu că eu ți-am dat puterea, eu ți-am dat înțelepciunea, eu ți-am dat tot ceea ce tu vezi astăzi și crezi că tu ai făcut. Și Dumnezeu a luat o decizie categorică pentru viața lui nebucat nețar. Dar a venit un moment... Că ne bucad nețar și-a îndreptat privirile spre cer. Și-a văzut că acolo este Dumnezeu. Doamne dă ne putere să ne ridicăm privirile spre tine. Dă-ne putere, Doamne, din ne înțelepciune, Doamne, fă să ne vină mintea din nou și să realizăm că Tu ești Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, că Tu ești Cel ce stăpânești peste lumea aceasta, că Tu porți de grijă celor ce sunt ai Tăi, că Tu descoperi planurile Tale. Oamenilor, copiilor tăi, a celor care se încred în tine. Eu am vestit de la început, spune cuvântul Domnului prin Isaia, cu multe înainte ce nu este împlinit încă. Eu, spune Domnul, voi plănui și planurile mele se vor duce la îndeplinire. Pentru că ce spune Dumnezeu poate să împlinească și poate să ducă la îndeplinire. Experiența lui Nebucat Nețar poate într-o măsură oarecare, într-un cadru oarecare se aseamănă cu experiența ta. Ninive a primit 40 de zile timp de pocăință. Ierusalimul a primit 3 ani și jumătate timp de pocăință. Și pe sfârșitul acestui interval când Iisus vizita pentru ultima dată Ierusalimul și-a ridicat privirile peste cele șapte coline ale Ierusalimului și-a început să plâng. Și-a zis, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, momentul cercetării, măcar dacă ai fi sesizat că Dumnezeu ți-a dat har trei ani și jumătate și-a trimis pe Fiul Său pe pământ, la tine, să-ți vorbească pe limba ta, să-și arate puterea și harul pentru tine. Dar pentru că n-ai înțeles vremea cercetării, n-ai înțeles harul și timpul de pocăință, acum toate aceste lucruri sunt luate de sub ochii tăi și nu le vei mai vedea. Și apoi rostește sentința care în anii 70 după Hristos s a împlinit asupra Ierusalimului. Stimați creștini, ce vreau să spun în această dimineață, dacă veți uita toate cifrele pe care vi le-am dat, aș vrea să nu uitați un lucru. Dumnezeu este bun. Dumnezeu cercetează și pe împărați și pe omul de rând. Dumnezeu dă timp de pocăință fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne sfătuiește, așa cum l-a folosit pe Daniel, Domnul poate să folosească o predică la televizor, la radio, Dumnezeu te poate conduce într-o biserică, unde te sfătuiește, nu te obligă. Nu vine să spună cătușele pe mâini, ci te sfătuiește. Și apoi, dacă nu înțelegi harul, perioada de pocăință pe care Dumnezeu ți-o dă, atunci te pedepsește. Și te pedepsește nu pentru că este mânios pe tine, pentru că te iubește și vrea să te îndrepte, vrea să te trezești. În Apocalipsa, în capitolul 3, cuvântul Domnului spune, iată eu stau la ușă și bat. dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu vrea această intimitate cu tine. Chiar dacă tu te consideri un nimeni față de Universul în care Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl susține, îl coordonează și pe care Dumnezeu îl conduce. Și vrea să înțelegi în această dimineață că Dumnezeu are ceva cu tine. Și că ceea ce dorește Dumnezeu de la noi nu este numai declarațiile noastre. El vrea. Alături de credința noastră să fie și pocăința noastră. Credința fără pocăință este religie. Și Dumnezeu nu vrea religie, ci Dumnezeu vrea relație. Că foarte mulți oameni se bat pe piept și spun, ah, am o religie, domnule, o religie veche, o religie probată de vremuri. Dumnezeu nu vrea religie. Isus Hristos. A fost setul când a văzut, venind pe pământul acesta, în viața fariseilor și a cărtularilor, că există numai religie și nu există relație cu Dumnezeu. Doamne, mântuiește ne și ajută-ne, Doamne, să putem să scăpăm de religie și să unim cu declarațiile noastre, cu ceea ce credem noi, trăirea noastră de zi cu zi. Cuvântul lui Dumnezeu vrea ca noi să experimentăm pocăința în viața noastră fără să ajungem să paștem iarba ca vitele, fără să ajungem sub pedeapsa și intervenția lui Dumnezeu peste viețile noastre. Ce este pocăința? Faptele Apostolilor 17 cu 30. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. E o poruncă Lui Dumnezeu. Pocăința e o poruncă Lui Dumnezeu. Nu e ceva facultativ, că foarte mulți zic, a, păi, dacă te înscrii la o religie, dacă faci anumite declarații, totul e ok. Nu e ok. Faptele Apostolilor 3,19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Roman cu 2,4. Nu vezi că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă, te cheamă la pocăință. Luca 24 cu 47 este porunca lui Dumnezeu să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui Iisus Hristos pocăința și iertarea păcatelor. De aceea apostolii când au început să propovăduiască aveau aceste subiecte centrale în mesajul lor, pocăința și iertarea păcatelor. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Pocăința este mesajul central al Bibliei. Și aș vrea să vedem lucrul acesta astăzi cu ochii noștri, că nu există un alt mesaj mai important pe care Isus Hristos, Ioan Botezătorul înaintea Lui, Apoi apostolii și biserica primară l-au propulgat, l-au vestit din toate generațiile. Și biserica lui Dumnezeu a rămas solidă în mesajul acesta al pocăinței. Apoi pocăința este un proces și nu un act. Sunt foarte mulți creștini și astăzi care spun, m-am pocăit. E bine că te-ai pocăit. Dar și astăzi, dacă există păcat în viața ta, trebuie să te pocăiești. Pentru că pocăința este o atitudine continuă în care noi în momentul în care vedem că păcătuim și nu ascultăm de Dumnezeu, să venim la Dumnezeu, să recunoaștem, să ne pară rău, apoi să cerem Domnului putere să nu mai facem acele lucruri în viața noastră. Apoi să trăim în ascultare de Dumnezeu. Pocăința conduce la o schimbare reală și profundă. Pocăința depășește nivelul declarativ. Pocăința duce la schimbarea gândirii, a emoțiilor. Lucruri pe care le-ai urât, încep să le iubești. Lucrurile pe care le ai iubit încep să le urăști și le elimini din viața ta. Schimbare la nivel volitiv. Tu nu mai ești rob al păcatului, ci tu poți să decizi pentru tine și viața ta dacă păcătuiești sau nu păcătuiești. Pentru că Dumnezeu îți dă lumina aceasta ca tu să vezi dinainte consecințele faptelor tale și Duhul lui Dumnezeu îți aprinde această lumină pe cărarea vieții tale prin puterea cuvântului său. Apoi este o schimbare a sistemului de valori. Lucrurile pe care le-ai prețuit înainte, nu le mai prețuiești. Și lucrurile pe care nu le-ai prețuit, le prețuiești. Este o schimbare de poziție. Cine este numărul unu în viața ta? de a zis, eu și puterea tăriei mele. Nu cumva te-ai pus pe tine în această poziție egoistă care macină lumea aceasta și aprinde roata lumii acesteia. Nu cumva... L-ai înlocuit pe Dumnezeu cu tine, cu Euul tău. Cine este numărul unu în viața ta? Sunt schimbări de priorități, sunt schimbări profunde care au loc în viața oamenilor care se pocăiesc. Și în al patrulea rând aș vrea să înțelegi în această dimineață că pocăința este soluția lui Dumnezeu prin jertfa lui Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor. Nu există altă cale. Nu există. Noi românii suntem obișnuiți să șuntăm lucrurile, să trecem peste cei normal. Noi le putem mitui, noi le putem schimba, noi găsim tot felul de moduri de rezolvare. Aș vrea în această dimineață să înțelegi că nu există alt mod de rezolvare. Dacă vrei ca veșnicia să o petreci cu Dumnezeu, dacă vrei ca fericirea ta să continue, David, Daniel i-a spus lui Nebucadnețar, poate, n-am certitudinea că Dumnezeu va prelungi fericirea, dar în această dimineață, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, dacă tu te pocăiești, dacă te lași de păcatele tale, dacă cauți neprihănirea lui Dumnezeu, dacă cauți mila și te lași de mândria ta și îl pui pe Dumnezeu numărul unu în viața ta, am toată certitudinea și pot să spun cu toată siguranța că Dumnezeu va prelungi, dar nu numai va prelungi, vei ajunge să trăiești o viață fericită sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 21, Domnul îi vorbește îngerului din Tiatira. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Există o vreme a pocăinței. Există o vreme a îndurării lui Dumnezeu. Există o vreme a lungei îndurări și așteptării lui Dumnezeu. Dar aș vrea să înțelegi că aceasta este ține de bunătatea lui Dumnezeu, ține de dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Și în această dimineață, Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inima ta, să te trezească, așa cum spune Pavel în Evrei, în capitolul 3, versetul 7, Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea în păcatului, și niciunul din voi să nu se trezească venit prea târziu. Iisus a spus pilda celor cinci fecioare înțelepte. Și acolo ni se spune că ar fi posibilitatea ca unii dintre noi să se trezească veniți prea târziu. De aceea, astăzi, mesajul Lui Dumnezeu, glasul Lui Dumnezeu, într-o formă atât de frumoasă, în închinare, în laudă, cu instrumente, într-o sală aerisită, cu spațiu destul, ne spune, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, lăsați păcatele voastre, apropiați-vă de Dumnezeu Aduce și căutați neprihănirea lui Dumnezeu în viețile voastre. Uniți cu credința voastră fapta. Nu trăiți la nivel declarativ doar, ci pătrundeți mai adânc. Faceți ca declarațiile voastre să fie unite cu trăirea voastră de zi cu zi. Nu trăiți doar o religie, ci trăiți o relație cu Dumnezeu, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, acesta este planul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață și tu ești gata să răspunzi provocării Lui Dumnezeu, nu aștepta 12 luni. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, astăzi, dacă ai convingerea că Dumnezeu ți-a vorbit, acționează. Și n-aș vrea să fac presiune pe nimeni. Nu-mi place să fac presiune, pentru că Dumnezeu ne lasă liberi. Dar aș vrea, la terminarea acestui program, dacă într-adevăr vrei să faci schimbări reale și majore în viața ta, vino aici în față. Pentru că ne vom ruga pentru tine. Vino aici în față și mărturisește înaintea cerului și a pământului că tu vrei să schimbi viața ta, vrei să te întorci la Dumnezeu, că tu nu vrei să te întorci în urma unei pedepsii a lui Dumnezeu, ci vrei să înțelegi de bunăvoie sfatul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Te așteptăm. Iar pentru ceilalți care suntem aici, care am crezut că pocăința este un act, că doar o dată trebuie să ne pocăim, aș vrea să înțelegem că este vremea pocăinței noastre. Să ne apropiem de Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ăsta sunt, asta am făcut. Doamne, în timp ce vorbiai bisericii, am simțit că îmi vorbești mie, Doamne, și sunt gata să acționez. Nu mai vreau să aștept, nu mai vreau să amân. Sunt gata, Doamne, să-mi schimb viața. Sunt gata, Doamne, să fac ceea ce trebuie să fac. La predica lui Petru, mii de oameni au fost cercetați și au înțeles că Dumnezeu le vorbește. Au venit la Petru și le-au întrebat, Petre, ce să facem? i-am văzut pe tine fricos că te-ai lepădat în fața unei slușnice și acum acuz public pe farisei și pe cărtulari, pe preoți, ești în stare să-i demaști în tot ceea ce au făcut și ai, fă, ai făcut lucrul acesta. Ce să facem, Petru? Și Petru a spus, pocăiți-vă. Pocăiți-vă, e singura soluție. Și fiecare din voi, după ce vă veți pocăi să fie botezat, în numele Lui Iisus Hristos și apoi veți primi Darul Sfântului Duh, care va fi cu voi, în voi, peste voi, în toate zilele vieții. Duminica trecută Domnul ne-a spus să înțelegem, Domnul este cu tine, viteazule. Dumnezeu vrea, vede în tine potențialul care l-a pus El. Tu poate nu realizezi lucrul acesta, părinții tăi nu realizează, cei colegii, vecinii tăi nu realizează lucrul acesta, dar Dumnezeu știe ce a pus în tine. Scoate la lumină, pune în negoț ceea ce Dumnezeu a pus în viața ta. Vrea să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dăm puterea pocăinței. Vreau, Doamne, alături de declarațiile mele, vreau, Doamne, ca viața mea să fie schimbată și vreau ca Tu să lucrezi în viața cu puterea ta divină. Predă-te Domnului, cere iertare lui Dumnezeu, cere ajutorul lui Dumnezeu peste viața ta și nu uita, după terminare, vino dacă ai dorința aceasta să mărturisești întoarcerea și pocăința ta înaintea lui Dumnezeu. Intrăm cu toți într-o rugăciune înaintea Domnului și cerem iertarea și curățirea lui Dumnezeu. Cerem ca Dumnezeu să lucreze în harul Său, în viețile noastre. Amin.